Vi välkomna till andra avsnittet av kundernas dogcast. Vi sitter på lite olika ställen idag och med oss har vi mig, Therese. Vad mer som vill placera sig? Jag, Olivia, är här. Elinora är här. Och Ida är här. Det lät ju nästan som länderna där i Eurovision Song Contest när man ropar upp dem i förröstningen. Men <laughs> det blev ju ingen Eurovision <skratt> i år sedan. <skratt> Vi har eh, Nines Hamland, Trostaland, Värmdöland. Var sitter du någonstans? Elinora? Jag sitter jag knackar. Ska Adel, jag sitta i? Adel, vi har, vi har lite men, men det var ju inte det här Melodifestivalen prat som vi skulle vara. Vi skulle prata om eh, hundar och lite vårtecken och sånt. Mm. Om inte jag minns fel. Några nåddes krux skulle det vara idag. Jag såg ett Chicago igår. Oh, wow. Det gjorde jag för typ en månad sen. Ja, du ska alltid vara följt i allting. Jag såg traner hade jag två stycken utanför fönstret idag. Där kan man snacka vår tecken. Svanorna har också Tron. på <här> Ja, De har vi haft här året runt här ute på Värmdö faktiskt. Och en nyckelpiga såg jag faktiskt också. I... <här> de, jag kan faktiskt rumpa den. Jag såg en citronfjäril igår. Då får man älska sig något. Ja, ah, vad trevligt. Det visste inte jag. Ja, den första citronfären om man ser, då ska man önska sig något. Så är det någonting som har hänt kul med det hundar som sist? Nej, men skulle vi inte prata vår? Ja, titta. Oj. Jo, men vår, ja, våren. Jo, våren och dess kruxet. Våren och dess krux. Precis. Ah. Jag säger bara så här Det enda jag blir irriterad över just nu Det är Vegas, min malamotane Han fäller så mycket päls När man klappar honom Det känns som att man får en ny valp Efter varje klappning man tar Alltså han fäller päls eh, Så jag blir knapp Du får göra en sån här bild När man har borstat hunden Och så gör man liksom en till hund Bredvid den första hunden Av pälsen som man har borstat bort Nej, men, jag ja, men vi fyra... Ja Nej, alltså det där, det, där, det där har jag faktiskt Någon, någon berättelse kring. Eh, när du sa just att man kan göra en ny hund av eh, pelsen, mm. jag, jag, jag är ju kattmänniskan här nu, så jag har ju mina två katter då, eh, tiger och Turvis. Men då använde jag Någonting som heter Ferminator. Ni, ni vet, ju, använder ni Ferminator? Nej. På, jag eh, hade på pillar på mammas kattmären, men inte på Shadow för det är ganska värdelöst på honom. Teres. Jag älskar Furminator. det är rätt. Ja. Alltså, mina hundar fäller troligtvis mer än Olivias hundar om jag säger så. Det är... Jag behöver inte ens använda <laughs> Furminator. För att gå jag och tittar i huset så ser jag liksom höger av häls överallt. Och det spelar ingen roll om jag tycker samma morgon eller inte. Och när jag tar fram Furminator då får jag liksom, på två drag så har jag en hög päls som är ungefär tre gånger så stor som mina skär och de är ändå ganska. Eller är det vi att titta på så är det päls överallt sen. Vi kanske ska säga också vad en Furminator är för någonting för de som faktiskt inte vet. Det, det är ju alltså en, en kam som tar verkligen underhåren. Som man kan köpa på olika djuraffärer. Det finns olika storlekar också och olika tanddjup på de här. Därför jag hade fått en rekommenderad att prova Furminator på min, min, min kisse. Eh, och då var, då var det inte tiger och tu jag hade eh, utan jag hade en annan katt men sen så provade den på min, så det var det jag skulle säga att jag provade den på min mammas katt Tarsan. Så då hade jag kammat igenom <skratt> hela Tarschen eh, och sen skulle jag var ju jättestolt för jag ville ju visa hur bra den här produkten var så att jag gick ju till henne och visade liksom ja, håret då från från Tarsan. så jag trodde ju hon skulle reagera med att åh fantastiskt det är ju hur bra som helst Nej, hon blev hur upprörd som helst. Var är uppe med katt? Var är tarsan någonstans? Eh, så att jag, det, alltså det, med mina grannar, de har hund, precis som ni. Och tyckte att det där med Furminate var helt fantastiskt. Och de lånade ju den där kammen om och om igen. Alltså halva hunden försvann. Man får uppenbarligen inte använda den mer än en gång i veckan. Eftersom det inte är bra heller att man tar. Alltså för den tar verkligen allt. Det och kammen jag köpte på Ica Maxi Och prova den på din mammas katt Istället för din egen katt Ja men alltså Man ska ju hjälpa <skratt> <skratt> Prova inte på sin mamma i alla fall Nej, nej, jag, nej jag prov... Min mamma har väldigt alltså, Mörkt tjockt hårad, hon. Så att det Nej det är inte på mamma Nej det, det är inte något jag rekommenderar Då, då är det mig som persson som gäller Den har vi pratat om i förra <skratt> podden jag är ganska glad över att det här är liksom en hundpåg för jag tänker att en annan sån här way, way, way back in time när jag höll på med studentradio och så då hade vi ett avsnitt som hände testa om testar och så skulle jag prova olika saker är bara mest att äta grejer i och för sig, typ Frolik och oliver och sådana här saker men tänk om jag hade varit tvungen att testa en Furminator, jag undrar om jag hade haft hår kvar då <laughs> Alltså fick du testa Frolic? Ja, jag åt Frolik. Det var ingen Och jag tror att du inte har testat Frolik, Eleonora? Nej, nej, nej. Alltså jag vet inte vad ni har för fredagsmys med hundar, men alltså... Ja, ja, ja fast å andra sidan, jag vet ju den där mannen som jobbade för, jag tror han han var ju kattmatsprövare, hans fru var inte så jätteglad det var ju stor detalj åh, det där är riktigt ja, nej det var bara en liten <skratt> fundering att eh, jag undrar hur våra hår egentligen skulle påverkas, för det finns ju liksom något det är i de där uh, borstarna, men jag håller med det är väldigt bra borstar och borsta hundarna med jag märker märks att de tycker det är skönt och det jag tycker det är en fantastisk produkt. Den och kammen. Jag köpte sån här hundkattkammen på Ika Maxi. Jag menar, Ika Maxi gillar vi. Smyg reklam. Vad sa vänta, Ida? Smyg reklam. Vi är nej, bra på det. Va? Nej, nej. Ja, jag har är men det får man, va? Äh. <laughs> Sant. Um. Men våren, våren, våren, våren. Har du hört Går det, ja, det, det, nej, det, nej, det där var någonting jag faktiskt ville fråga om. Därför att om, om, om alltså jag brukar få verkligen vår känslor. Och vi människor får ju vår känslor. Och jag menar, mina katter, det är marskatter som ni vet. De brukar jag också få vår känslor. Och jag bor ju på bottenvåningen med balkong. Och då en liten gräsplätt utanför, så här. Men, men alltså katter brukar passera utanför min inätade balkong där. och Alltså, seriöst runt fram där på våren. Det är värsta skitteltrafiken. Tiger står ju där på sin sida av balkongen, och sen så kommer skitteltrafiken med alla olika katter. Och det är jam och det är mjau. Alltså det är en och det är markeringar och det är fräs. Och sen kommer grannarna vet så här, och tittar de så här: de hör ju. Vi vet ju catfight låter. Mm. Alltså, det, det, alltså det är jättepis. alltså det är ju Tiger, han ska ju bara gå runt där och försvara sitt revir Och sen nu när jag köpte en fru till honom på blocket, att det där lät inte bra eh, ja, Alltså tuvist när, när, när jag hade Tuvis, då, och då ska han ju försvara sin fru också Så det står ju tuvist liksom som värsta divan, hon gör ingenting hon bara, mm, ah, alltså, ah. Eh, Mellan Tiger går runt och fräser åt alla katter Och de slåss mellan spjällrarna på balkongen alltså. Ja men det är såklart, det är katter i ett nötskap Mm. Ja, ja, men alltså, bo, bo, så jag menar, hundar vårkänslor. Definitivt av hundar vårkänslor. Det är därför vi ja. dem. <laughs> vårkänslor för shadow Han har vårkänslor. Vilket innebär att när det börjar bli vår för den här. Då kommer ju han på att ja, men isen är ju borta från alla vattenpölar- och alla träsk och alla diken. Vilket innebär att vårt känsla för shadow. Det är bada, bada, bada, bada. Så att jag har en konstant blöt hund på våren. Mm. Mm. Mm. Måste lyfta väldigt, väldigt låt sängen. av ett dike. Helst ett väldigt lerigt dike. Ju lerigare desto bättre. Upp ur detta dike sticker en rumpa med en viftande svans- andra änden av hunden, plöjer igenom diket, skitnöjd sticker upp huvudet, fruster lite med jämna mellanrum för att rensa näsborrarna och så ner igen <skratt> <Det var> <skratt> Du måste väl ja, men väldigt fråga. gott men Det påminner lite vad Therese sa förut Therese, ja, ja. du har ju pratat om den där spa att vi skulle på allihopa ja, ja, men hade han snorkel och cyklop på sig Nej, han kör med gott andetag. Matte behöver snorkel och cyklop när hon går bredvid däremot. Och simpan. Ja, det är med Och kärdomen med stinfötter hade varit så söta. Ja, jag får honom det. Jag ska göra det, jag ska skaffa små barn och så ska jag fyra stycken och så ska jag sätta dem på hans fötter så att du kan få se simfötter. Ja, Jag gör det snälla ja. Du sätter upp en bild måla om färg låsa. Blå Och så ett par blå det blir skitbra bra. <laughs> Spinos Ja faktiskt Oj. han är jättesöt i kalsonger och liknande No, med, med, med hjärtan på men, men Han det här har elens med med små gröna gubbar oh. Men det här med diken ni, Alltså någonting som Jag vet det, alltså, det kommer tillbaka varje år Och alla pratar väl om det Men den här svarta äckliga små krypen Som ger mig mardrömmar Och mm. fästingarna menar du Åh mm -hmm. oh, nej men du menar fäst Alltså jag har ju mina katter på balkongen Så att, jag menar, men vet ni vad Tiger för ungefär två år sedan. Tiger fick en fästing mm. på balkongen. Jag menar det kan inte ha kommit från balkonglådorna. Kan det är omöjligt. In, men... Nej, nej, nej, nej, nej. Jag är <här> Så du menar Elinora att du har rullat runt i gräset och kommit hem och smittat din stackars katt med en fästing. Vad schysst du gör va? Det är <skratt> Däremot, ska, ska, jag, ska, jag berätta, ska jag berätta något roligt faktiskt? Jag, upptäck, jag hade ju varit mycket lite ute sådär. Och sen så hade jag upptäckt att plötsligt från ingenstans så upptäckte jag... Jag höll på att byta om hemma. Och så fick jag syn på en fästing på ett ställe. Alltså det, jag kan säga i alla fall att det var väldigt, väldigt komplicerat ställe att kunna ta bort fästingen på. Så jag stod där och tänkte... Hur ska, hur ska jag göra? Jag, jag verkligen skulle absolut inte nå. Så att jag starkt övervägde att gå till vårdcentralen som ligger i närheten av mig. jag och frågade om kan ta bort den jag inte jag Det händer göra. faktiskt oftare än man tror. Just det här med vårdcentraler. Jag känner folk som jobbar på vårdcentraler och det är ganska vanligt att de får in folk som faktiskt behöver hjälp med att få bort fästingarna. Men jag är ju så paranoid att jag inte får med huvudet. Ja men det dör och ramlar av så det gör ingenting. Ja och så... så, så, så ja. Okej. Okay vi kunde du väl sagt då? Jag kunde väl veta att det var dig. Jag men det där med mig. Jag tycker i alla fall det är hemskt obehagligt med fästningen. Och jag, det var, jag var så chockad när tiger fick en. ni kennelhostan, har någon av era hundar fått det? Inte i år, peppar peppar. Det att jag frågar, jag är ju kattmänniska, vad är kennelhostan? Typ som vårt vad för hundar? På tal om corona, hur har ni klarat det? Vi sitter här ju på olika ställen och pratar så att vi har väl isolerat oss mer eller mindre allihopa. Känns det ja, men du var, med Therese, du var ju tror jag i Norrland. Va? Var du inte där? Vad tog du vägen, höll jag på sig? Vi har varit mitt ute i de norrländska skogarna med snö och allt möjligt. Så det var ju redan de sommarna som kom tillbaka hit. Hade ni snö? Ja. Hur mycket då, snö hade ni? Det var... Ja, det var i alla fall över knäna. För att när jag skulle mm. köra lite hundträning på skaren där så gick jag rakt igenom. Jättefrustrerande för vi körde lite följsamhet alltså att hunden skulle följa efter mig. Mm. Och det är väl inte bra hur du går och banar väg och sen kommer hunden i spåret efter dig. Nej han var ju smart och gick bredvid. Och han mm. vägade inte lika mycket som jag Jag är väl enligt snönd där så jag är jag tung som en flodhäst. Liksom. Så bara ja. plock, plock, plock. Och sen skulle jag gå ner och sen skulle jag gå tillbaka. Var fullt med snö mm. i skorna. Det var helt dynsur. Och så går jag där och svär på mig själv för det är ju inte hundens fel att jag går igenom stön. Det är ju mitt fel att jag väljer att gå där när jag hade stannat på andra hållet, men det var jättefint. Alltså, snö är ju så himla vackert och hundar många älskar det. Om man sitter inne framförans sprakande braza. Hur var det med dig då? Vi hörde ju att du skulle vara i någon karantängrej. Vad var det för något? Vad hände? Jag hade några av symptomen på de här fina checklisterna som säger att man ska hålla sig hemma. Så att jag har suttit i karantän en vecka till husdjurens stora lycka. Jag har klättrat på väggarna kan jag säga. Fy fan vad tråkigt det är. Usch. Ja. Vad säger du då? Han har varit skitnöjd. Han har <skratt> tyckt att det har varit väldigt trevligt att ha matte hemma hela tiden. Mm. och du Lena, har du klarat någonting? Ja, nej, jag, jag måste först först alltså ursäkta att jag avbryter lite grann diskussionen. Jag kommer definitivt berätta hur jag har gjort, men alltså, jag blev lite stressad av det där med kennelhostan. Ni säger att det är smittsamt ungefär som corona, Smittar smittade till katt. Nej. Ja, för att om det smittar till katt och det är så lika här och, och jag menar om, om tiger dör, min kid, om min Kitty om eller typ dör <laughs> Nej men seriöst, då måste ju jag raka av med ena ögonbrynet. Varför? Alltså, men, jo, därför, eh, hur, jag kan förklara. Dina katter är inne katter. Ja. Nej men de, de ska typ stå och hångla med hundar i så fall. Eller vad där... Ja <laughs> Eller... men jag har ja, tillbaka till det. Drägglat och snyst och haft sig. Så att det är ganska liten sannolikhet att katterna åker på, kan Ja, för om katten dör, någon av mina kissar dör, då måste jag som sagt raka av ena ögonbrynet. Ja, och då undrar ni förstås varför. Men det är ju så att ni vet ju att jag är ursprung från Mellanöstern. Min pappa är från, från Egypten. Och förr i tiden, i, ja, nu går vi ju tillbaka mer till faraonernas tid. Nej, men alltså längre bak i Egypten. Så katter ansågs ju heliga. Så att eh, om en katt dog så skulle man visa sin sympati genom att raka av sena ögonbrynet. Therese, känner du någon hund med kennelhosa som jag kan låna en stund? Jag vill se en liten utan ett ögonbryn. Ja, alltså, ja, men, och jag vill också jag säga att det här är väldigt säkert ursäkta för jag bara säger att det här är en väldigt väldigt säker källa också som jag fått ifrån. Om ni undrar var var är det är. Liksom. Eh, och det är Arla-paketet. <skratt> <skratt> <skratt> ja, men att källa någon källa och hela smeten. Definitivt. Mycket man lär sig när man dricker mjölk. Ja men det är det ja. faktiskt. Det, det, Therese, Teres du sa något om kennelhostan? Nej, Olivia frågade om jag kände folk med kennelhosta, men hundar naturligtvis eh, med kennelhosta. Och ja, jag vet hundar som har Kennelhoste eh, just nu. Och de ska ju hålla sig borta hemma. Ja, tills middag. Mm, ja! Okej, okay, för jag bara säga att fortfarande som kattägare, Ni, för er är det ju liksom kennelhosta, men för mig låter det liksom kennelhosta. Man, man, man har hittat en hund på blocket som, som finns i en kennel och så kommer man dit och sen så, börjar, så, är, så är hundarna sjuka och börjar hosta. Och då får jag kennelhosta. Det är inte ens alltid det märks utan de kan ha kennelhosta även utan att det märks. Men varför heter det kennelhosta? De ja. behöver vara nära varandra eller hyfsat nära eller vad där en annan hund precis har varit för att få det. Aha. Och då är det som en känsla i min till varann. Så är det en som får det så får alla det ungefär. Ja, men då, då behöver jag alla... Ja, ja, nej, men precis som Olivia sa. Eller nej, du sa att du <laughs> ska... Nej, nej, nej. Nej, nej tillbaka till vad, vad, vad, vad, vi, vad jag hittar på i min karantän i alla fall. Nej, men alltså jag har ju... Där vill jag tacka Therese. Tack Therese. Du visste att jag skulle. Ja, ja, men alltså, jag hade ju inte Netflix. Jag har bara haft Netflix en mm. ja, två veckor tillbaka nu. Och det var ju på Therese initiativ där att hon tyckte att det var ju, att jag skulle skaffa Netflix. Så att jag har ju spenderat hela veckan med att Netflixa tillsammans med Tiger och Tuvis. Och jag vill också hylla Therese som sa till mig att jag skulle gilla Labby's Line. <laughs> för den, den har jag verkligen sett hela, alla avsnitt och så tänkte jag men är det bara jag så, den så såg jag igår eller så, här, så såg jag att den är på topplistan av alla olika program på Netflix den ligger etta så hela Sverige sitter hemma och kollar på Lavis blank men är det det var det. Äh, då har jag ett till förslag för dig, jag tycker du ska titta på Hjälphunden du ah, vad är det för något? Det är om en hund som inte riktigt lyckades bli assistanshund utan han blir en sån här emotional support dog istället. Alltså en emotionell stödhund och sen så ska han hjälpa en pojke med hans sociala fobi. Och det är en ganska varmig, rolig serie även ifall den har en gnutta allvar i sig också. Jag tyckte att den var Vänta, vad sa du att det hette emotionell stödhund? Kan man hyra en sån typ när man är är hjärtesorg och sitter framför soffan och äter glas och så kan man ha den där hunden också. Kan man berätta om alla sina problem? Då är det ESG, emotionellt stöd glass. <laughs> Behöver du inte en ESG? Det, det, det finns ju... Jag var in, ursäkta, med det där. Det, det där funkar inte just nu med glas Det är katastrof. Jag var, på, jag var inne på mataffären och så skulle jag ha pistageglass. Tror ni inte att det var slut? Jag sa att jag är från Mellanöstern, nästan i alla fall, 50%. procent. Så jag borde vara liksom ransonering. Så att alla från Mellanöstern ska ha rätt i pistageglas. <laughs> apropå oh. det här med glas och våren. Det finns faktiskt hugglas också som man kan köpa på nu när det börjar bli varmt. Det kanske är mer sommer. på hemglasbilen. Ja, mm. de brukar ha det. Djuraffärer och så har Va, jag också det. Men Ja, och jag antar att ni har smakat då ändå. Ni, ni som heter Frolik. Nej, det har jag faktiskt inte. Men det finns i typ biffsmak, vomsmak. Vitlöksglass har jag ätit. Men den är inte för hundarna. Den gillar jag inte. Ja, vitlöksglass. Vitlöksglas? <laughs> ja. Och älskling på första dejten. Så här, kom, vi tar en promenad i solen och tar en varsin vitlöksglass. <laughs> ja. Nej, men mina hundar gillar faktiskt eh, hundglass väldigt mycket. Och jag tycker att det är... Det är väl gjort på Frozen Jobs tror jag. Okay. Det är samma som är lite Spännande. annan smak och sådär. Det, det kan vara, det finns säkert för katter också eller något. Men är det någon av er som har suttit och jag vet att det finns några kokböcker för hundar. Alltså inte för hundarna själva. Jag, menar, jag vet att ni jobbar med assistanshundar och allting. Men jag antar att de inte står i köket och lagar åt er. Men mm. vad heter det? <skratt> det finns det med olika recept. Hundkex och så vidare. Har, ni, har någon av er, Ida, du som brukar vara så himla kreativ. <skratt> <skratt> har du gjort något sånt? Nej, med, Berges har Therese gjort också. Ja. <skratt> ja, ja, nej. Alltså du, ja. Therese, har du någonsin råkat ut för att du har bakat en hel liksom plåt med de där kakorna? och sen så har du bakat en plåt till de andra besökarna och sen så har folk tagit fel och sen säger du nej nej inte den plåten den är för hundarna nej det har jag inte gjort däremot så har jag tyckt att det har sett så himla gott ut vissa saker som jag har gjort till hundarna så jag vill att den är själv och det har inte varit så gott <laughs> Jag kan ja. säga att jag hade ett moment igår, jag höll på att torka, vad heter kladdig i ugnen till Shadow Och så luktade det så gott när jag klev in genom dörren efter att ha varit ute Så jag tänkte, mm, vad gott det luktar, nu var jag hungrig, vad skönt att äta, nej det ska jag inte göra, nej för det var till Shadow ja Alltså seriöst vilka roliga, oh. tänk seriöst vilka roliga glassar man skulle kunna ha till hundar Typ såhär, man ska ha här glassstånd så man kan gå och handla glass till hunden så är det här typ frozen uh, någonting. Dog, dog, dog Pupsticle. <laughs> äh, vad sa du? Dog oh, det var Ja, eller Frozen Meatball. Ja, ah, hej jag skulle ha ja! frozen meatball. Det ju, det låter ju bra ju. Oh. ja Ska det vara virgin också eller? Då är det ju sån här kornbulle. Jag var, var ute en gång med en kompis och hon, apropos det här med, med, med liksom, om hundarna ska dit eller någonting sånt där. Jag var ute en gång med en kompis och hon hade en rottweiler. Och den hade varit den var, den var lös just då för att det var stort och du var sån här på stället där man kunde ha. Liksom. Och då hade ju den där rottweilen bara rusat fram mot en annan hund och varit väldigt intresserad. Och ägaren, min kompis, hon bara står och skriker där bak. Vad liksom. har jag sagt åt dig? Först blommor och choklad! <laughs> <laughs> <laughs> ja, men det är bra. det är bra också, Jag tycker det, har det är bra sätt att mig. avdramatisera. Ja, men ja verkligen. Jag måste fråga någonting apropå det. För att jag har ju tänkt på det där med, med koppeltvång och ansvar. Vems ansvar är det vem? Och så jag stod ju där på balkongen med tiger och huvis och då är det så att min granne mitt emot han har också så här jättefina märkeskatter om man nu ska säga så precis som jag <laughs> eh, och då var han ute med sin eh, cat, verkligen så där. han brukar gå ut med den i kuppel Eh, och då så när han var ute med, med, med Danny Koppel så kommer det på gatan lite längre bort en tioåring där som, någon tioårig tjej och hon hade var ute med deras, eller familjens förstorman man, Labrador men alltså den där Labradoren den, den, den, alltså, den höll ju på att slita sig som bara den så jag tänkte, vad hade hänt om Labradoren hade slitit sig och bit katten? Ja, du har ju stegare ansvar Ja, men är det den här tioåriga flickans ansvar då? Nej det är hennes föräldrar, ägaren till hunden. Men innebär det om jag till exempel skulle ha en hund, ni som säger att jag ska en pudel, och sen så låter jag någon kompis till mig gå ut med hunden och sen så sliter sig hunden och biter någon. Är det mitt fel då? ja, ja. Men jag var ju inte där! Nej men det är det, det är du som har gett ansvaret för din hund till din kompis och då är det ditt ansvar. Det är samma ja, det är sak, det är en här här diskuterad, debatterad med Koppel och alltihopa. Eh, för att om jag går med min hund kopplad och så kommer en lös hund framspringande till min. Min hund biter den lösa hunden. Ja. Det är fortfarande mitt fel. Även om det var en lösa hunden som sprang fram till min kopplade hund så är det fortfarande mitt fel. Det är det som är det tråkiga. Ja, vill ni höra mitt tillägg? Ja, jag klart. Ja det här med strikt hundägarens far alltså att man är ansvarig för allting som en hund gör, allt från att käka upp soffor till att skrämma hästar och vad det mycket var det sträcker sig inte fullt så långt ut som man kan tro på det sättet jag råkade ut för att min hund blev attackerad helt oprovocerat av en hund. annan hund Ja, det var fruktansvärt faktiskt jag var ju dessutom Ganska gravid i tillfället, och den chocken var ju inte helt fantastisk för mig just då. Oj. Den hunden vägde 20 kilo mer än vad mina hundar gör. Och de är ju inte direkt lätta, mm. ni som har träffat mina stora, fina, mm. inte lätta chefer. <laughs> så som sagt var 20 kilo mer. så den låg runt 60 kilo ungefär. Och den flög på Popsöre och min ena hund höll på att strika med det där och jag, det var ju en diskussion med hundägaren och det visade sig att det var en hundvakt som hade hunden under den här veckan när den riktiga ägaren, eller vad man ska säga, var på semester och när jag kontaktade försäkringsbolaget då gick det inte på hundägarens hemförsäkring, utan det gick på hundvaktens hemförsäkring så att om jag till exempel skulle passa ja, det in ja. en vecka eller några, helt plötsligt så är det ja. jag som hundvakt som kan åka dit på att ta hand om eh, kostnaderna som blir för det här, för det är ofta försäkrakt ändra det blir av det. Och det var något som jag faktiskt inte visste att vi gick över på, på det sättet. För jag har tänkt dritt hundvägens ska det är alltid hundvägens fel, eller vad man ska säga, även när det inte är det. Men eh, men här gick hundvakten, så det kan vara bra att tänka på om man är hundvaktu, att man faktiskt har en eh, risk. Men vet du att om en inbrottsjuv kommer och bryter sig in i ditt hem och din hund biter ja. inbrottsjuven ja. Då kan du bli skadeståndsskyldig till inbrottsjuven. Ja. Det är så sjukt. Ja, han får ju skilja sig själv. Ja, han kan använda det. Ja, men nu har vi vår ja, men, nu... ja, nej, nej, nej. Alltså, sita, men vad tror han om, om han bryter sig in vad förväntar sig i staten att hunden bara, ah, och där ligger silvret och, och där du och här är en påse och packar allting och, och du går ut där så, så skadar du det inte så att du liksom kraschar inte fönstret för då kan du riva det och då, då, då, då blir jag skadeståndsskyldig och det är helt okej okay. och här, i, där i hörnet tar det snacks och jag lovar, och så kan du ge mig lite Snackte. Och så lovar jag att när du är på 50 meters avstånd från huset. För jag måste ändå göra mitt jobb. Alltså, det? Alltså... Jag, bara berätta. jag såg en jättesött video i veckan med just det här med hundar som vaktar och alltihopa. Det var en Rottweiler som, den har cirkulerat jättemycket jag vet inte om ni också sett den. Men det är en Rottweiler som när ägarna inte är hemma så letar den upp allt bröd i huset och lägger den hög och så vaktar den brödet mot inbrottstjuvar. Men jag var söt! Skickade men, men, den till ja, mig Vad ja. gulligt. Ägaren kanske var bagare. <laughs> den har bara bestämt sig för att brödet är ju viktigt. Det hanteras ju varje dag. Så brödet måste man vakta. Så ja. det är riktigt tussig på att vakta brödet. Ja. Okay. Det blir lite ja. svårt när den börjar vakta toalettpapper. <laughs> <laughs> det, hey, det är hård valuta dag, nu för tiden. Ja men det är det jag menar. Ja, men nu har ju vi berättat, men Olivia, du då? Hur, hur, klar, hur gör du i coronan coronastid ja. ja, Vad ska jag säga? Uh, innan coronan så uh, nös man för att dölja en fis. Nu fiser man för att dölja en snysning helt enkelt. Så att uh, ja, det blir lite så tror jag. <här> som att man ska ha en eller <här> vad? Ja, alltså man, man, man, man, jag tror ändå maskerna om man och används för mycket mer än bara bakterier. <laughs> Jaha, så det var din coronakarantän. Då. Ja. Men från bröd och toapapper och vattning så tänker jag någonting annat som har liksom så här, vakt. Ja, inte vakt men vad heter det? territorium och sådär. Det är ju ormar för att komma tillbaka till våren. För de har ju faktiskt vaknat nu. Bra. Det var läskigt. Det där är läskigt med ormar. Mm. Mm. Och speciellt om man har stora hundar. Liksom hur, om man är ute i skogen och sådär. Det, det där är lite läskigt faktiskt. Jo tack. Det går i kriget tillbaka. Och sen spenderar hunden tre dygn på äh, djurskyddshuset. Mm. Tyskland blev ju biten för några år sedan. här alltså, falla. Vad hände? Nej han var nyfiken på oromen så han stod och sniffade på den och sen så rörde han på sig och då bet oromen honom för den var väl nyvaken så den betar honom precis vid nosen så att han svullnade upp i hela ansiktet, där kan man snacka om att han såg ut som en hamster. Nej <laughs> hey, det där är känsligt, ni vet <laughs> att det är känsligt. Nej, jag får väl säga som det är. jag har precis dragit en visdomstann Så jag ser verkligen ut som en hamster Verkligen som en hamster Typ jag att till mina katter, tittar snett på mig De kan inte bestämma sig om de ska äta upp mig Eller om jag ser konstig Men i alla fall Han var helt svullen i hela ansiktet Och så gick han jättelångsamt Och jättehängigt Och han vägde ju 30 plus det fanns ju inte på kartan att jag kunde bära honom Så att han, det var väldigt långsam Lunk tillbaka För det hände ju mitt ute i skogen Självklart. Näst Nästa som man inte vill gå ut precis när de har vaknat Men jag, jag säger ju det, tiger och tur vi sitter hemma ja, det låter alltså, vi har ju nu då alltså, ormarna, vi har hästingarna vi har myggorna jag har sett myggor jag måste fixa min apparat för alltså, de hugger ju mig som att jag är något himla systembolag, alltså de bara kommer och, och dricker mitt blod ormarna, det är det roliga va? när du säger så Olivia, när du sa att du ska, vad heter det, fixa min apparat, det låter som att du har någon lite såhär, någonting du drar fram från. Fickan bara skjuter alla. Jag måste fixa min apparat. Du ska, ska när vet om min apparat, då, vad, vad gör hon? Nej, jag har en sån här myggfångare som man äh, sätter upp och, och, och den, äh, den går på äh, gas, alltså den här vanliga gas, vad heter de här? Inte flaska utan de här stora... Eh, vad heter de mm. här? <laughs> ja, så, precis. Eh, och eh, den utsundrar no någon slags doft som gör att myggorna lockas till det där. Och sen så fångas de upp då i en behållare. Och den, den, den, är, den är good värd. Har ni alla det? Myggbehållare? Nej, frågan om ni alla tre har det. Therese, har du också en sån? Nej, mina myggapparater kallas hundar. De äter mycket. <laughs> Vida. De är fenomenala på jaga saker Har jag upptäckt ja. Nej, Mina katter är lata Mina hundar är Jättekänsliga eh, oh. Så, jag får, så jag, får, jag får Köra apparatgrejen <laughs> <laughs> Alltså ni verkligen har massor av, alltså ni, ni verkligen hittar på jättemycket mera hundar och ute i skog och mark och allt. och så där. Jag tycker det är så trevligt att höra. för att Jag läste ju någon, någon, jag vet inte om ni har hört den här nyheten som kom för ett par dagar sedan att det finns studier finsk studie som har gjorts på nästan 14 000 svar från hundägare. Och där hade de sagt att mer än 70% procent av våra hundar lider av psykiska problem som rädslor och tvångsbeteenden. Och att det vanligaste problemet är skällande men 14% av hundarna hade så här tvångsbeteende som att de biter eller slickar sig själva överdrivet eller jagar sin egen svans eller naffsar efter flugor som inte finns. Först, jag tänkte vad tycker ni om det här? Men jag tänkte också framförallt fråga, så alltså, jag trodde det här med att jaga sin egen svans att det var liksom underhållning men det är det stress. <skratt> kan vara både och beroende på har du lärt in det? Vissa hundar gör ju det för att det är kul men det kan också vara ett stressbeteende. Yeah. <laughs> Ja, Ofta så beror det ju på understimulans. Eh, att hunden inte gör, alltså, får inte utlopp för det den är avlad till. Så de, de, de hittar ju på egna saker för att få utlopp för sin, för sin frustration. Men det kan också uppstå om man är för aktiv med sin hund. Eh, att man gör för mycket och hunden får aldrig varva ner. Eh, det, det, alltså, ibland så får man ge ju kunder råd som att eh, sitta och, och titta på liksom, eller nånting typ. Och ät <laughs> lite popcorn. Ja precis, och ät lite popcorn med din hund. Och, och folk visar, vad? För de kör så hårt med sina hundar varje, varje dag. Eh, så hunden klarar inte av att varva ner. Och då ut, får den så här tokiga beteenden. Och stackars hunden, den typ säger, snälla kan inte sluta leka med den där bollen? Jag vill hem. <laughs> Ja, men det är ju någonting som vi faktiskt kan prata om det här med i ett annat avsnitt med rätt balansering av, av hunden. Och så där. nu ska vi ju ut och leta efter vårtecken. Och krokusar har jag ju sett. Jo, men vet ni vad jag skulle vilja? Jag skulle vilja tänk om alla bara kunde skicka in hur mycket fina vårbilder på sina hundar som helst som vi kan få titta och bara längta efter ja det låter, och inga hemmabilder då eller för då blir det koråkussar om korå... <laughs> <laughs> har krokussar i en kruka i vardagsrummet så tycker jag faktiskt att man kan få skicka in en bild på krokusarna om hunden sitter bredvid ja, ja, så, så det är, är lite så här: corona sitter hemma vad, vad, vad, vad liksom, har ni för vårtecken hemma? ja, precis jag har krokusar i en kruka på altanen <laughs> <laughs> <laughs> Sen har ja. jag ju rabatter också Men jag har faktiskt krokus här Hemma, inne ja, Men jag har typ mynta, persilja, basilika Och allting i mina balkonglådor Och jag fattar fortfarande Ja faktiskt, det är inte det Nej, och jag fattar fortfarande inte hur fästningen kom in Gå in på facebook.com Slash och ladda upp era vår bilder så får vi se lite grann vad, vad ni tar på. Vi kanske också kan lägga upp någonting. är på, på det. Definitivt. Jag kan garantera att lägga upp en bild på en, dyk, en dykande labrador rumpa. Med snorkel. Det kommer bli kul att se. Spännande, spännande. Hör ni tjejer, tack för idag. Tack för er att ni lyssnar på oss allihopa där ute. Och eh, vi hörs oss. Det har står ut med oss. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej då! Hej då!